Kilenc. Dermesztőköd ereszkedett le, amely fátylaival eltakarta a megsebzett és megcsonkított fákat, amelyek között haladtak. Az emelkedő meredekebb, a terep nehezebb lett. A köd tovább lassította a haladásukat, mert nyírkosságával mindent csúszósá változtatott. Lopénak nem tetszett a helyzet. Nagyon nem. Számára mindig a biztonság volt az első. Mindig a védekezés járt a fejében, a sűrű erdőnél csak a ködbe burkolózó, sűrű erdőt gyűlölte jobban. A ködben megszólalt egy hang. Nem valamilyen különleges idegen lény adta ki magából, Walter multifunkcionális műszeréből érkezett. A szintetikus a kijelző fölé hajolt. Lopé idegesen ránézett. Talán van előttünk valami? Nincs sz elég közel állt Walterhez, letudta olvasni a kijelzőn megjelenő adatokat. Nem előttünk, álljunk meg. Az őrmester jelt adott a katonáinak. A szellőkissé megkavarta a levegőben nyújtózkodó kötpászmákat. Amikor a fátylak bentek, az emberek megpillanthatták a hegy oldalát, a sziklákat, a kidölt fákat. Rózentál belépett egy pocsolyába, mozdulatlanná dermett. Attól tartott, megzavart valamit. Nem előttünk, ismételte Daniels. Felemelte és hátrahajtotta a fejét. Fölöttünk. A ködben állva csak akkor látták meg azt a bizonyos valamit, amikor gyakorlatilag már alatta voltak. Pontosabban, ahogy lopé ámuldozva megállapította, egy része alatt. A két gigantikus, asszimetrikus kar olyan szögben nyújtózott az ég felé, mint ha valami láthatatlan dolgot próbálna elérni. – Ezek nem fák? – gondolta Daniels. – Ezek egy óriási, ismeretlen, mesterséges részei. De vajon mi? A csapat óvatosan továbbment, az emberek újra és újra felsandítottak a fölébük nyúló kétkar széles íveire. Kicsivel arrébb valami elzárta az útjukat. Valami, ami sima volt, hornyolt és fényes. Daniels ismét hátrahajtotta a fejét, és megállapította, nem látja az objektum tetejét. Talán egy fal, de ha igen, mit keres itt egy hegy oldalában. Walter a nő mellé lépett, végighúzta a kezét a sima felületen. A felületre vele egyező színű hullámszerű képződmények tapadtak, melyek olyan módon integrálódtak a struktúrához, mintha abból nőttek volna ki vagy abban üttek volna bele. Walter óvatosan megkopogtatta az egyik hullámot, azután megfordult és visszanézett abba az irányba, ahonnan a csapat érkezett. A karuk, a fal pontosan a fák közé zúzott ösvény végén álltak. Az objektumok közelében az zajnövényzet egészen gyér volt, alig emelkedett ki a talajból. A fal szerűségen látszott, hogy nem természetes képződmény. Ez a tény Valamint a pozíciója, a dőlésszöge arra késztette Valtert, hogy megfogalmazzon egy elsődleges véleményt. Nos, több faktort figyelembe véve, kimerem jelenteni, hogy valamilyen járművet találtunk. Egy hajót. Lopé felmordult. Ez kurva nagy hajó. Egy kurva nagy hajót. ha tényleg az. A szintetikus jellegzetes hanglejtését utánozva folytatta. Több faktort figyelembe véve, kimerem jelenteni, hogy ez a hajó nem simán landolt. rozentál nevetni kezdett, de a köd, a környezet és a leletből levonható következtetések hamar elmulasztották a jó kedvét. Ahogy ott álltak, ahogy az objektumot bámulták, körülöttük, eléggé megritkult a köd ahhoz, hogy alaposabban szemügyre vehessék az egyik, föléjük ívelő hosszú kart mint ha a hegyoldalából állt volna ki, eléggé furcsa szögben. A fal, ami előtt Daniel szállt, valójában a hajótest részét képezte. A hajó többi része, mert ekkor már a csapat valamennyi tagja hajónak nevezte magában az objektumot, beletemetődött a hegycsúcs oldalába. Ez a tény, valamint az erdőbe vágott széles ösvény meglehetősen sok információt adott arról, hogy mekkora erejű lehetett a becsapódás. A felfedezés annyira meglepte az embereket, hogy mindannyian összerezdültek, amikor a kommunikátor hangszórójából meghallották kol közlegény éles hangját. Azt hiszem, uram, találtunk egy kaput! A hajó oldalán lévő jókora kapu, ha egyáltalán ez volt a nyílás eredeti funkciója, sötéten komorlott, Egyáltalán nem tűnt hivogatónak, és formáját tekintve nyugtalanítóan hasonlított a női test egy bizonyos részére. A csapattagjai bevilágítottak a szürke-fekete folyosóra, a fénysugarak azonban nem találtak semmit, amiről visszaverődhettek volna. Daniels a saját lámpájának fénykörére összpontosított. Képtelen volt megállapítani, hogy a folyosó falai fémből, műanyagból, üvegből, vagy valamilyen szerves eredetű anyagból készültek -e. A tartó gerendáknak tűnő képződmények akár valami gigantikus bestia bordái is lehettek, a folyosó pedig talán éppen ennek a szörnyetegnek valamelyik szerve volt. Mindent, amit a fénysugarak láthatóvá tettek, ami nem volt sok, mintha átították volna az árnyékok. Minden nedvesnek látszott. Lopé habozás nélkül az érre állt, ez volt a munkája. Körbevilágított, de semmi olyat nem látott, ami mozgott. Még egy férget sem. A külvilágra nyíló kapu felső részéről víz csepegett alá, odakint időnként felerősödött a szél, ami időnként befelé fújt, a szerkezet belsője felé haladva, máskor viszont, mintha szemből érkezett volna. Mint egy fújtató, mélázott Daniels, vagy mint a légzés. Ankor, kol, csattant lopé hangja. Maradjatok itt, őrizzétek a kiáratot, ne gyertek be és ne menjetek el innen. Ha valami szokatlant láttok, úgy értem az eddigieken kívül, azonnal szóljatok nekünk. A két közlegény nem tiltakozott, sőt, kifejezetten örültek annak, hogy a parancs szerint kívül kellett maradniuk. Az őrmester felemelte a karabéját, bekapcsolta a lézeres célzóegységet, és a vörös fénysugárral mutatva, merre halad, elindult befelé. Ahogy egy tágas, nyitott terembe értek, megálltak, és megvizsgálták a környezetüket. A lézeres skópok jelölő fényei és a lámpák sugarai széthasították a sötétséget, felfedték a helyiséget. Amikor rálépett valamire, ami mintha megmoczant volna a talpa alatt, Daniels halkan felsikoltott, és visszarántotta a lábát. Levilágított a padlóra, valamilyen széttört tárgy szilánkjait látta maga előtt. Feljebb emelve a lámpát, megállapította, hogy a szilánkok korábban egy fekete szerűséget alkottak. A közelben több ilyen urnát fedezett fel, nem mindegyik borult fel, nem mindegyik tört szét, némelyik épp maradt. A padlón szétszóródott törmelék darabok közül nem mindegyik látszott keménynek. Némelyiket megpuhította az idő. A maradványok közötti részeket, mint egy szőnyeg, valami furcsa fekete földszerű anyag töltötte ki, amelyből itt-ott fürtökben apró tojásdat képződmények álltak ki. Hallé az egyik ujját előre nyújtva kíváncsian az egyik ilyen tárgy irányába hajolt, de Lopi őrmester szigorúan rászólt. Hé! az őrmester lassan ingatta a fejét. Ne érj hozzá. Miután kiadta a parancsot, tovább lépett. Hallé már éppen követni akarta a lopét, amikor valami mozgást látott, mintha az egyik apró tojásszerű tárgy megmoczant volna. Vagy talán csak a szél furakodott be valahogy a terembe. Hallé habozott. Úgy érezte, ez a részlet fontos lehet, arra gondolt, talán sikerült felfedeznie valami fontos dolgot. Hé, srácok! Már mindenki tovább ment. Mindenki követte lopét, de Hallé nem indult utánuk, azon tanakodott, mit kellene tennie. Biztos volt benne, hogy valami, ami ennyire kicsi, nem jelenthet túl nagy veszélyt. Csábítóan hatott rá a gondolat, hogy a tudósokat is megelőzve ő, éppen ő lehet az első, aki felfedez valami fontosat ezen az új világon. A társai közben már eltűntek szemelől, csak a lámpák fénye cikázott a falon, a padlón. Hallé úgy gondolta, könnyű lesz követni őket. Ismét előre hajolt, legugolt. A sötétséget csak a magukkal hozott lámpák fénye oszlatta szét. Érdekes módon a hajóban több helyen is apró patakokban csordogált a víz, amely bizonyos helyeken összegyűlve sekét ócsákat alkotott. A csapattagjai nem foglalkoztak ezekkel. Időnként egyszerűen keresztül tapostak rajtuk. Egy újabb folyosóra kiérve olyan objektumokat találtak, amiket Daniel első pillantásra szobroknak vélt. Közelebbről is megvizsgálta a tárgyakat, és megállapította, hogy valamiféle kafonderek lehetnek. Azt nem tudta meghatározni, hogy űrruhák vagy védőöltözetek lehetnek, esetleg a napi rutin tevékenységek végzése során használták őket. Eltűnődött, vajon kik viselték, és milyen feladatokat hajtottak végre ezekben a fura ruhákban, de leginkább azt foglalkoztatta, milyen lehetett viselőik teste. Az már rögtön látszott, hogy jóval termetesebbek voltak, mint az emberek, de az alakjukat tekintve humanoidok lehettek. Biszimetrikus testfelépítés, két kar, két láb, fej. Az emberi testhez hasonló arányok. Csak éppen Nagyok voltak. Óriások. Walter lépett a nő mellé, csendesen megvizsgálta a szkafandereket, jegyzeteket készített és méréseket végzett, ezúttal külső eszközök használata nélkül. Nem kommentálta a ténykedését, nem bocsátkozott feltételezésekbe, de Daniel tudta, ha bármi olyat talált volna, aminek közvetlen és azonnali hatása lehet a csapat tagjaira, Figyelmezteti őket. Oram feszengve szemlélte a falakat, a környezetüket, látszott rajta, egyre kényelmetlenebbül érzi magát. A zsebébe nyúlt, elővette a két fémgolyót, forgatni kezdte őket az újai között. A halk, kocsanások még idegesítőbbek voltak, mint a csend, ami szétoszlattak. Hallé még mindig nem indult a társai után. De már elbizonytalanodott. Lehet, hogy butaságot csinál. Amióta a Covenant biztonsági személyzetéhez tartozott, valamit nagyon megtanult, sosem bizonyult bölcs dolognak figyelmen kívül hagyni lopiőrmester utasításait. Persze ez az eset talán más, mint a többi, hiszen most akár valami fontosat is felfedezhet. Vagy talán mégis jobb volna, ha a tapasztaltabbakra, a szakemberekre hagyná a vizsgálódást? Végül úgy döntött, úgy is kiúthat neki a dicsőségből, ha majd akkor hívja fel a tudósok figyelmét a dologra, amikor visszafelé jönnek. Hátra lépett, eltávolodott attól a kis tojásszerű tárgytól, amit addig vizsgálgatott, de közben a lába véletlenül hozzáért egy másikhoz, ami a földréteg alá félig eltemetve feküdt. A második tojásszerű objektum felhőnyi szemcsét bocsátott ki magából. A szemcsék olyan aprók voltak, hogy még erős napfényben is nehezen lehetett volna felfedezni őket, a terem sötétjében pedig gyakorlatilag láthatatlannak bizonyultak. Hallé lámpájának fénysugara elég erős volt ahhoz, hogy leleplezze őket, de ez éppen a másik irányba fordult, ahogy a közlegény a társai után akart indulni. A furcsa alakot öltő szemcsefelhő egy-két pillanatig úgy lebegett Hallé fejének közelében, mint a töprengene, mint a vizsgálódna, azután hirtelen előre lendült, bekúszott a férfi egyik korjukába. Megformálódott egy csőhöz hasonló képződmény, amely végrehajtotta a saját feladatát. A művelet nem maradt teljesen észrevétlen. Hallé megdörzsölte az órát. Hirtelen egy alak jelent meg előtte. Hé, Tom! kiáltott fel Lopé őrmester Pórázra kösselek! A hangja először aggodalmas volt, de beszéd közben bosszussá vált. Megyek már, őrmester! Bocs, csak körbenéztem! Mi is azt csináljuk, ezért vagyunk itt és nem a hajón, de ne veszítsük szem elől egymást, miközben bámészkodunk rendben. Kis szünetet tartott, azután halkabb, bizalmaskodó hangon, mintha valami összeesküvés szőne, gyorsan hozzátette. Az okosok hajlamosak arra, hogy elkúszáljanak. Semmi szükség rá, hogy a saját embereim is ezt tegyék. Főleg nem, te Ennél többet nem kellett mondani. Sietve csatlakoztak a többiekhez. A következő helyiség, amiben érkeztek, óriási volt. Az előzővel ellentétben e fölött alakú kupolás mennyezet homorodott, amit oldalt, ívelt falak támasztottak alá. A falakon nem látszott nyoma illesztésnek, hegesztésnek, támasztéknak. Oldalról enyhén rézsutos rámpa vezetett fel a terem közepéből kiemelkedő hatalmas dobogószerűségre. A dobogón egy ívelt konzolált, a közepén pedig egy bámulatos eszköz helyezkedett el, ami épp úgy lehetett fegyver, mint teleszkóp, nem igazán lehetett meghatározni a rendeltetését. Az eszköz előtt egy ülés állt. A csapat tagjai, ahogy közelebb húzódtak, óvatos lépteik hangosan koppantak a rámpán, megállapították, hogy a szék üres. A terem falai mellett egymástól egyenlő távolságban négy hatalmas, lezárt kapszula szerűség állt. A felületüket értelmezhetetlen írásjelek borították, olyanok voltak, mintha a padlóból nőttek volna ki. Túl korai lett volna kijelenteni róluk, hogy hasonló a funkciójuk, mint a kovenanton, a hiperalvás kapszuláknak, de az azokkal való hasonlóság elég nagy volt ahhoz, hogy Daniels hátán végig fusson a hideg. Hasonlítottak az alvó kapszulákra, de különböztek is azoktól. Az első, azonnal szembeötlő differencia a méretük volt. Ezek mellett a hajón lévők egészen apróknak tűntek volna. Daniels bármit megadott volna azért, hogy el tudja olvasni az objektumon található írásjeleket. Ahogy Rózenál végigvilágított a tárgyakon, Oram felkapaszkodott a középső konzolhoz, hogy megvizsgálja. Nem talált gombokat, kapcsolókat, monitorokat vagy más vezérlőeszközt, csupán néhány különböző méretű, a konzol lapjába süllyesztett gömböt látott valószínűnek tartotta, hogy ezekkel lehet aktiválni a szerkezetet. Gondosan ügyelt arra, hogy semmihez se érjen hozzá, de óvatossága feleslegesnek bizonyult. A konzol építői az aktiválás megkezdéséhez nem tartották szükségesnek az olyan primitív dolgokat, mint a tényleges fizikai kontaktus. Ahogy Oram végighúzta a kezét a mad gömbök felett, hirtelen, a hologram pontosan azon a helyen jelent meg, ahol rózsentál állt. A nő riadta hátra ugrott, ezzel hagyta, hogy a kép kibontakozzon, teljes egészében felfedje magát. Bár homályos volt és zavaros, egyértelműen egy embert, egy nőt ábrázolt. A hologéphez hang is tartozott, egy hang, ami a felfedezők számára már ismerős volt, mégis rejtélyes és vészjósló maradt. Ó! Oh! Hosszú útak vigyetek haza, a helyre, ahová tartozom, nyugat Virginia, a hegyek, a mama, ó, hosszú útak vigyetek haza. Miközben feszülten hallgatta a dal szövegét, oram figyelmét a nő hangjából kicsengő végtelen szomorúság sem került el. Figyeljétek a hangját! Mormolta, ahogy a dallam és az énekhang visszhangra találta tágas teremben. Mennyi fájdalom, mennyi bánat van benne. Kurvára depresszív! Rózentára olyan komoly hatást gyakorolt a kísérteties dal, hogy azzal sem foglalkozott, sikerült átlépnie azt a trágársági szintet, amit a kapitány már nem tolerált. Mi a francot keresít ez a nő? Hogy jutott el ide egy idegen hajóra, egy idegen világra? Szerencsétlen. Megemelte a nehéz F-90-es karabét, ami pontosan olyan volt, mint Cool és Ledworth fegyvere. Nekem ez nagyon nem tetszik, kapitány. Oram nem válaszolt. Megdelejezetten bámulta a hologramot, amely pozíciót változtatott a teremben. A nő alakja hátra nézett, elhallgatott. Oram határozottan úgy látta, az arcon az idegesség jelei ütköznek ki. Az idegességé vagy a félelemé. Azután a dal folytatódott, s épp éteri volt, mint előadója. Ha én itt ragadnék, mondta Rózentál egész halkan, akkor én is haza akarnék menni, akár Nyugat-Virginiába, bármi is az, vagy bármi volt. Oram képtelen volt tovább tűrtőztetni a kíváncsiságát, közelebb lépett az alakhoz. A kép természetesen nem vett róla tudomást, a nő folytatta a szomorú éneklést. Oram végül keresztül húzta rajta a kezét. A hologram azonnal eltűnt, a hang ismét múlt. Rózentálnak már elege volt a kísértetekből, ezért inkább a helyiség közepén álló hatalmas megdöntött ülést kezdte vizsgálgatni. Felkapaszkodott rá, elhelyezkedett, és végigvilágított a teremben, a műszereknek látszó objektumokon. Mint azt Oran már korábban megállapította, a teremben éppen olyan sötét volt, mint a hajó többi részében. Rózentán lámpájának fényére semmi sem reagált, ahogy a mozdulataira, az érintésére sem. Bármi, amihez hozzányúlt, ugyanolyan hideg volt, mint a hajó zavarosan organikusnak tűnő folyosóin szivárgó víz. – Istenem! – mormolta, amikor eszébe jutottak a folyosón látott szkafanderek, amikor azokat gondolatban hozzá érte a konzolhoz. Ezek óriások voltak. Talán nem. Nem sok olyan dolog akadt, ami ámulatba ejtette Lopét, aki az üléskonzol belső részét vizsgálgatta. Talán ők voltak a normál méretűek, és mi vagyunk a törpék. Ora marca megrándult. Attól tartok, nem hiszek az óriások létezésében. Rózentál nyakláncán egy űsi szimbólum, Dávid csillaga függött. Benyúlt az inge alá, előhúzta a parányi tárgyat, az ajkához tartotta, megcsókolta. Fémből készült, mégsem volt annyira hideg, mint a terem, a berendezése, az egész hajó. – Én igen? – mondta Halkan. Nem messze a teremtől, az egyik oldaljáratban Daniels és Walter néhány kisebb fülkét talált. A többségükben sima felületű, érdekes formájú, Felfoghatatlan rendeltetésű tárgyak voltak. Az ember és a szintetikus is megdöbbent, amikor azt látták, hogy az egyik cellát szálláshelyé alakították. Egy ember számára alkalmas lakószobává. Walter továbbment, hogy megvizsgálja a következő helyiségeket is, Daniels azonban a szobában maradt. Ahogy körbevilágított, aranyragyogás vonta magára a figyelmét. A legutolsó dolog, amire egy idegen hajón számított, az volt, hogy egy feszületet fog találni. Alig hitt a szemének, de ott volt. Az aranymedálhoz tartozó láncot egy falból kiálló csődarabra akasztották rá. Daniels azonnal visszahívta Voltert. Ott találtam valamit. Mint mindig, ezúttal is óvatos volt, csak akkor lépett ebbe a helyiségbe, amikor a szintetikus már mellette állt. A fülkét nagyjából úgy alakították át, hogy hasonlított a csillakajók legénységi kabinjára, néhány darab, szemmel láthatóan kézzel készült valamennyi, egy ágy, egy asztal, egy szék. A légközi nedvesség már kifejtette hatását a szerves anyagokból készült tárgyakra, de az aranyfeszület meg a lánc, bár rájuk fért volna egy kis fényesítés, olyan újnak tűnt, mintha aznap készültek volna. Sajnos az asztalon penészedő és rothadó papírhalomról nem lehetett elmondani ugyanezt. Daniels elképzelni sem tudta, hogy kerülhetett ide papír. Talán tűnődött, helyben készítették. Az erdőben rengeteg fa volt, amiből akár papírt is lehetett csinálni. Nem emlékezett rá, hogy a múzeumokon kívül bárhol látott volna merített papírt, de most itt volt előtte egy halom. Elképzelni sem tudott volna szerűtlenebb helyzetet. Sajnos az eredetileg összefűzött lapok nagy részét már teljesen tönkretette a nedvesség, a rájuk írt szöveg olvashatatlanná vált, de a legfelsőn, bár nem könnyen, ki lehetett betűzni egy nevet. Doktor, Elizabeth Shaw, mondta ki Daniels hangosan. Walter közben talált egy átlátszó anyagból készült tárgyat. Rávilágított, a tárgy belsejében két mosolygó ember képe lebegett. Ez ő lenne? Dr. Shaw? Daniels közelebb ment, felemelte a kockát, megvizsgálta a tartalmát. Az időbe, a térbe és az átlátszó anyagba fagyott férfi és nő, mintha egyenesen őt nézte volna. Mivel ezen a helyen van egy olyan napló mellett, amin az ő neve áll, igen, ez valószínűleg ő, felelte a szintetikusnak. Persze nem tudhatom biztosan. Miközben a képkockát vizsgálgatta, Walter bevilágította a fülke kabin sarkaiba. Szépen összehajtogatott ruhákat látott, némelyik már épp úgy pusztulásnak indult, mint a napló, bár ezek az anyagok lassabban rohattak szét, személyes tárgyakat. Valamivel arrébb egy kupacban olyan holmikat, amelyeket talán a hajó más részeiből hordtak át ide. Egy sisakot. Walter mozdulatlanná dermett, ahogy a fénysugár rávetődött a sisak homlok részén látható logójára. Mivel ez a tárgy nem papírból és nem szövetből, hanem víznek ellenálló anyagból készült, a szimbólum tökéletesen kivehető maradt, csak úgy, mint a köréje írt két szó. Wieland iparvállalat. Emlékszik a Prométeusra? kérdezte. Daniels hátat fordított az asztalnak, a szintetikusra nézett. A hajó, ami eltűnt, igen, egy ideig minden híradásban szerepelt, de az emberek idővel megfeledkeztek róla. Ugyanúgy, ahogy nagyjából mindenről meg szoktak feledkezni. Igen, ez az, mondta Walter. Tíz évvel ezelőtt történt a dolog, a hajó küldetését a villendi vállalat finanszírozta. Daniels értetlenül nézett rá. És? Ezt nézze meg. Walter felemelte a sisakot, a nő elé tartotta, hogy láthassa a logót. Ha jól emlékszem, dr. Elizabeth só volt a Prométeusz vezető tudományos tisztje. Daniels épp úgy meglepődött, ahogy a szintetikus, amikor először meglátta a logót. Őrület! álmélkódva csóválta a fejét. Így már érthető ez a sok minden, széles kézmozdulatta a körbe mutatott, az viszont még mindig nem, hogy került ide ez a nő. Megfordult, benézett a fülke sarkaiba, zugaiba. Nem látok hol testet, pedig valahol lenniük kell maradványoknak. Igen, természetesen, mondta Walter. Maradványok biztosan vannak. Valahol.